Зостерегла Маріла. Отак, «От уже краще. А зараз помолися і лягаю в ліжко. Я ніколи не молюся, відповіла Ен. Маріла здивувалася і жахнулася водночас. Що ти таке кажеш, Ен? Хіба тебе навчили молитися? Адже Господь хоче, щоб маленькі дівчатка молилися йому. Ти знаєш, хто є наш Господь? Господь є дух, нескінченний, вічний і незмінний. Він є сила, мудрість, святість, справедливість, доброта істина, жваво-гладенько відповіла Ен. Маріла полегшено зітхнула. Ну, бодай, що ж ти знаєш, хвала небеса. Не зовсім язичниця. Де ти цього навчилася? У недільній школі, в сиротинці. Ми там вивчили весь катахізис. Мені дуже подобалось. Сторінка 56. «Є щось невимовно чудово в деяких словах. Нескінченний, вічний, незмінний. Правда? Це так урочисто звучить, наче великий орган грає. Мені здається, це не зовсім поезія, а щось дуже-дуже подібне до неї. Правда? Ен, ми говоримо не про поезію, а про твою молитву. Ти знаєш, як це кепско не молитися перед сном? Боюся, ти дуже погана дівчинка. Важко бути хорошою, коли в тебе руде волосся. Ображено заперечила Ен. Той, хто не рудий? Ніколи не зрозумію, як це. Пані Томас сказала, що Господь навмисне дав мені руді коси і відтоді мені до нього байдуже. Тих вечорам я зазвичай була така втомлена, що мені ставало вже не до того, щоб молитися. Від тих, хто мусить глядіти двійнят, марно вимагати ще й молитов, Чи ви так не вважаєте? Маріла постановила собі нагайно взятися за релігійне виховання дівчинки. Зволікати було не можна. Ен моєму домі ти повинна молитися. Добре, коли ви так хочете, легко згодилася Н. Я все зроблю, щоб ви тішилися. Але попервах скажіть мені, як молитися правильно. А коли я ляжу в ліжко, то придумаю собі справді гарну молитву на щодень. Мені здається, це має бути дуже-дуже цікаво. Стань навколішки, ніякого сказала Маріла. Н уплякла біля її ніг. І звела серйозний погляд у гору. А чому треба ставати на коліна, щоб молитися? Якби я справді хотіла помолитися, то вийшла б сама в широке поле чи кудись далеко в ліс і подивилася б високо-високо в небо. Прекрасне, бездомне синє небо. І тоді б я відчула молитву. Ну, я готова. Що мені казати? Маріла розгубилася. Вона хотіла навчити Н. Ен... Відомої дитячої молитви такий вечір настає, але, як ми вже згадували, не була позбавлення почуття гомору, а це ніщо інше, як розуміння доречності всього на світі. Сторінка 57. Тому раптом вона спагнула нехитрий віршик, призначений для тітлахів у білих льолях, що лепетатимуть його, притулившись до материних колін, зовсім не годиться для цієї веснянкуватої чарівниці, дівчинки, що виросла байдужою до господньої любові, позаяк ніколи не знала її у вигляді любові людської ти ж велика й можеш помолитися сама зрештою відповіла маріла просто подякуй господи за всі його благословення смирено попроси про те чого хочеш добре я постараюся сказала Ен, ховаючи лице в колінах маріли молостивий отчі наш небесний так кажуть пастори в церкві Тож, мабуть, це й для особистої молитви згодиться, правда? Вона намить підвела голову. Милостивий Отчі наш Небесний, дякую тобі за білий шлях сочудування, за озеро вод, за любоньку снігову королеву. «Дуже-дуже тобі за них дякую. Поки що це всі благословення, які я можу пригадати. А щодо того, що я хочу, то це стільки з цього, що задовго треба перелічувати. І тому я назву тільки два найважливіших своїх бажання. Будь ласка, дозволь мені лишитися жити в зелених дахах. І зроби мене гарною, коли я виросту. З повагою, Ен Шерлі. «Ну от, я ж усе зробила правильно». Жваво спитала дівчинка, підводячись на рівні ноги. Якби я мала трохи більше часу, щоб подумати, то може б молитва й вийшла б пишніша. Бідолашна Маріла не втратила самовладання тільки тому, що вже знала. Така незвична молитва була наслідком невідсутності страху Божого в серці Ен, а її духовного неудства. Вона вклала дівчинку в ліжку. Підідкнула її ковдру, у душі присягаючись наступного ж дня навчити їй молитися як слід, і вже виходила з кімнати зі свічки в руці, коли раптом енгукнула. А знаєте, що я подумала? Слід було, напевно, сказати «Амінь», а не з повагою, правда? Сторінка 58. Так як пастори кажуть, я це слово забула, а молитва ж не буває без кінцівки, то я придумала таку. Як ви гадаєте, це велика різниця? Ні, мабуть, ні, відповіла Маріла. А тепер засина як чимна дівчинка, Добраніч. Сьогодні я теж, нарешті, можу сказати добраніч, бо маю чисте субління. Ен затишно вмостилася між подушок. Маріла зійшла вниз до кухні, поставила свічку на стіл і суворо глянула на брата. Метю Кадберте, ці дитині конче потрібно мати сім'ю, яка пода чого вона вже майже цілковита язичниця. Уяви собі, вона ніколи в житті не молилася. От що я зроблю. Завтра ж відправлю її до нашого пастора, попрошу для неї молитовник, а тоді пошию її пристойне плаття, і вона ходитиме до недільної школи. Я вже бачу, що додасть вона мені клопоту. Ну, також йому на його долю випадає свій хрест. Досі мені легко велося в житті. Але тепер настав мій час, і я сподіваюся, що зроблю все, як належить. Сторінка 59 а розділ 8, Виховання Ен розпочинається. Якось причин відомих тільки їй, Маріла аж до пообіддя наступного дня не казала Енн, що лише дій в зелених дахах. Зранку, загадавши дівчинці різної хатньої роботи, пильно за неї стежила, а вже до полудня переконалася, що нь вправна, слухняна й беручка до праці. Дорікнути їй можна було хіба за схильність поринати в мрії, кинувши всі справи на півдорозі. І забувши про них, аж доки на землю її вертала якась... Халепа чи суворе зауваження. Після обіду, перемивши посуд, дівчинка глянула Марілі у вічі звішучим виразом людини, готової почути найгірше. Вона вся аж тремтіла, обличчя розпащилося, очі стали майже зовсім чорні. Вона молитовно склала руки перед собою, почала впрошувати. Панно, Кадбер, благаю, скажіть, ви мене відійшлите чи ні? Я цілий ранок намагалася бути терплячою, але зараз відчуваю, що більше не переживу цього незнання. Це так жахливо. Скажіть мені, будь ласка, Ен, ти не випала з калаганчірки в окропі, як я наказувала, незворушно відповіла Маріла. Спершу зроби це, а тоді будеш розпитувати. Тож Ен пішла і випала з калаганчірку. Тоді повернулася до Маріли знову глянула на неї із плаганням. «Ну, – мовила Маріла, – що більше не могла знайти приводу і далі зволікати з поясненням. Добре, я тобі скажу, ми з Меттю вирішили тебе залишити. Звісно, якщо ти будеш щемною, вдячною дівчинку. Що з тобою, дитино? Сторінка 60. «Я плачу», – збентежено відповіла М. «Не знаю, чому. Я тішуся так, як тільки це можливо.